Iratkozzanak fel a Kejfejancsi YouTube csatornájára, kövessék a Kejfejancsi Facebook oldalát, ami üzenőfüzetként is üzemel, ezen kívül pedig elérhetősége műsoron kívül, bár leszólítható vagyok a villamoson is, gmail.com. Ez a második kezdés, ki tudja lesz-e harmadik, és most magamhoz ragadom a szót, és segítséget szeretnék tőletek kérni. Megpróbálok rövid lenni. Én mindig egy figyelem hiányos fiatalember voltam. Fiatalember megszüntem lenni, de figyelem hiányos vagyok. Tehát azt szeretem, ha rám irányul a figyelem. Ha én vagyok a reflektor fényben, és ha csiderre csak egy kicsit is rámegy a reflektor, én már féltékeny vagyok rá, mert hogy milyen alapon. Ez mindenféle szempontból befolyásolta az életemet, nem voltam szeretett hiányos, de. Megértési problémáim független attól, hogy nagyon sokat beszélek, ezzel együtt voltak, már lehet, hogy ez ezzel együtt indokolatlan, csak ez a felvezetéshez tartozik. A szüleim azok kifejezetten rossz néven vették az ilyenfajta viselkedésemet, Azt mondták, hogy fiam nem tudott hol, akik az úristen, überműtig vagy. És ehhez hasonló kifejezésekkel illettek, amikor ez így felpesdített engem ez a rám irányuló figyelem, ha hippen megvolt, és öm, ők egyébként is ettől az egész foglalkozásról eltiltottak volna számukra az, amit én művelek, az nem foglalkozás, és most már csak úgy hadakozom velük, hogy gondolatban, mert egyikük sincsen az élők között felvezetés. Eddig világos? Tárgyalás. 2001-ben vagy 2 ben én nagyon sok pénzért szerződtem át a Magyar Rádióból, a Budapest rádióba, A Budapest rádióba azért mentem el, mert ugye a Magyar Rádióban az volt, ez egyébként teljesen YouTube ellenes magatartás. Ennyi beszélni a YouTube-ban nem szabad, de majd a többiek is ennyit beszélnek, és akkor egy nézőnk se marad. Akkor az volt, hogy aki ott marad, az semmit se ér, mert hogy akik számítanak azokat elviszi a kereskedelmi rádió vagy televízió. Hosszú történet, engem többször hívtak, nem mentem, végül is strapák Feri hívott engem a Budapest Rádióban, az volt a feltételem, hogy annyi pénzt adjanak meg, amelyet én a Magyar Rádióban kerestem, és megadták. Nagyon sok pénz volt. Um, nagyjából egy-másfél évig birták, és azt követően elkezdtek kimaradozni a fizetések, én nem vagyok úrifiú, de én egyáltalán nem voltam ahhoz hozzászokva, hogy valaki nem fizet ki. Tehát a magyar rádióban olyan nem volt, olyan volt, hogy a magyar televízióban késtek a fizetések, de hogy az ember egyáltalán nem kap pénzt, az számra elképzelhetetlen volt. És az is elképzelhetetlen volt, hogy miután nem csak én nem voltam kifizetve, hanem adott esetben nem fizették ki a telefonszámlát, Mondták, hogy ma nem lesz betelefonálás, mert nincs telefon vonal. És addig azt gondoltam, hogy akinek nem működik a telefonja, az ellenálló, mert ugye azt hallotta az ember, hogy az ellenállóknál kapcsolják ki a telefont. Tehát ez nem létezhet egyébként. És akkor ö, én fellázadtam, és el, ugye elkezdtem kibeszélni, amit ugye a Magyar Rádióban nem lehetett megtenni, mert ott az ember nem engedhette meg magának azt a luxust. Egyébként is kevés élőműsor volt, de abban az élőműsorban volt annyira kontrollált a helyzet, bár a Rádióban nem. És akkor én elmondtam ezt a problémámat, és akkor a Hermina Toroi üzemeltetője közölte velem, hogy csak az én időre visszakapcsolja a telefon, mert engem hallgat. Tehát ő nem szeretné megfosztani magát ettől, és akkor mondta a tulajdonos, hogy ez hát ezt nem lehet megtenni. Majd újabb és újabb problémák lettek, és elkezdtem olyan emberekre figyelni, akikről kiderült, hogy az én műsoromat hallgatják, tehetősek, ezek sajnos az állami szférából voltak elsősorban, és elkezdtem leszerződni különböző cégekkel, amelyeknek a vezetői engem hallgattak, és hajlandóak voltak velem kommunikációs szerződést kötni. Nem történt volna ez meg, ha megkaptam volna a pénzemet de nem kaptam meg. Én akkor abban nem gondoltam bele, hogy akkor ez összeférhetetlen, vagy nem összeférhetetlen, vagy akkor én majd úgy fogok táncolni, ahogy ők fütyülnek. Ráadásul teljes szabadságon volt a 2000-es évek. Legelején vagyunk. Ezek az emberek nem vártak el tőlem semmit sem. Legfeljebb a kommunikációval voltam rosszban, hiszen ezek az emberek beszéltek nálam olyanról, amit a kommunikáció egyébként eltiltott tőlük minden egyéb csatornán. Tehát ők Tartották velem a kapcsolatot a kommunikáció után, én viszont egyáltalán nem ismertem a kommunikációt, mert csak a vezérigazgatót ismertem. Magyarország portás vezérigazgató, ez a tengely. Nagyon hamar e, e, tolhelyre tűztek engem, talán az életi Irodalom volt az első, és most egy óriási szünet, megtámadta a metropol a... Zuglói polgármestert. Valamiért nem szeretik. Hogy milyen alapon támad meg a metropol valakit, nem tudom, engem is sohasem támadott meg saját jogon. De most belekerültem a szórásba, mert ugye kiderült, hogy Horváth Csaba média politizál, és ebbe a médiába benne vagyok én is, és utána a szerződések nyilvánosak, benne van, hogy én 268 ezer per órától egészen ezer forint per óra Díjazásért vagyok megbízva. Ezt azért mondom, mert ugye ahány cikk annyit írnak, kevesebbet nem, 268-tól a csillagoség. És aztán még mondanak rólam különböző dolgokat, ugye megírja a Metropol, akkor azt átveszi a magyar nemzet, és Fiala János, amikor este nem tud aludni, aznap pont bekapcsolja a hírtévét, ahol azt látja, hogy egy Hohzontrógeres ember, aki dobos Marian pasia, a palit nem tudom, talán Kovácsnak hívják, elnézést nem tudom, de a Dobos Marian az egy szőke nő, azt megjegyeztem, annak a pasia említi ezt az egész konstrukciót, és akkor Mócszer Gábor, aki talán egy örökségvédelmi intézetnek, ami nem tudom, hogy micsoda. Annak a vezetője mondja, hogy hát egyébként ez egy milyen gyalázkodó pali, és hogy egyébként is sok minden rosszat lehet róla elmondani. Ott ül mellette még Ómolnár Miklós, aki ugye nekem kollégám volt a magyar rádióban, de az már nagyon régen volt, mert most valamilyen szórakoztató vagy nem tudom milyen divíziót vezet a Media Works nevezetű és ott ül Apáti Bence, akivel okay. én annyira jóba vagyok, hogy egyszer már majdnem eljött a műsoromban, még a telefonszáma is megvan, ő, tudtam, az Operett Színházban lett igazgatója. És beszélnek rólam, és ez nekem egy nagyon régi élményem, és a figyelem hiány így jön ide, tehát tulajdonképpen akár örülhetnék is. Anyukám azt mondaná, másfelől, publicity, publicity, fiam, mit számít, hogy jót mondanak rólad, vagy rosszat, beszélnek rólad, ez a lényeges. És ott beszélnek rólam hetet-havat, ahogy ezt Lovasi András mondja, nem feltétlen pozitív értelemben, ott fekszem az ágyban, már azon gondolkodom, hogyan fog az egész éjszakám erre rámenni, Írok módszergábornak Gábornak azonnal egy messengert, írok az Apácinak, hogy ilyen később föl lehet -e hívni telefonon, az Ómolnánnak nincs meg a telefonja, a Húzont nincs meg a telefonja, a Liszkait nem gondolom felhívni. Um, másnap ez folytatódik, másnap már a hírtévében, a Hiradóban is benne vagyok, és én gőzerűvel próbálok ezekkel az emberekkel kontaktusba kerülni, mint valami megszállott, hogy egyrészt elmagyarázzam nekik, hogy ez a szerződés miről szól és hogy működik, hogy mennyi pénzt keresek, és hogy a Móczár mondja már meg nekem, legyen szíves, hogy én hol gyűlölködtem. Egyébként ismerjük ezt a fialat. Ami egy ilyen régóta bevett dolog. Á, a fiala. Ez már a gimnáziumban, sőt az általános iskolában is így volt. Móczár Gábornál azt tapasztalom másnap, hogy valószínűleg letiltott. Tehát írok neki, de nem, nem küldi el a messenger. Az írok még kettőt. És miután ugye megvan a levél titok, ő egy olyasmit válaszol, hogy hát végül is ott mindenki magát minősíti a szöveggel, amiben benne van, hogy ő nem mondott semmit sem rólam. Én benne meg az van, hogyha rólatok egy társaságban rosszat mondanak, de akár itt is hányszor fegyelmeztelek benneteket. És akkor visszaírok neki, hogy vétkesek közt, cinkos, cinkosok közt, vétkes, babics, adi, különböző idézetek, bár igyekszem szótakszámot tekintve, vagy betűszámot tekintve megmaradni annyiban, amiből nem lesz két SMS. Ez nálam fixa ide vagy mánia. És írom neki, hogy én se akarok baletigazgató lenni, neki se lenne muszáj ebbe a foglalkozásba beleártani magát, meg hát van olyan, hogy betyár becsület, tehát hogyha azt mondják, hogy a fialáról tudjuk, hogy mi, akkor megkérdezzük, hogy mi az, de nem. És hát ez azóta is folytatódik, és én még visszaemlékszem arra a periódusra, amikor ez így volt, de még lehet ez szót érteni azzal, aki így beszélt. Én például az Elsimonnal így ismerkedtem meg a Székesfehérváli polgármester, a Cserpalkovics, az már nem válaszolt. Sőt, régen volt olyan, amikor Kövér Szilárd, ez 2001-2002-ben volt, már kejfejancs idején, a déli kerengőjében a Trianó Múzeum igazgatójával, nem mondom el a teljes történetet, mert az nem biztos, hogy cilirányos lenne, átült hozzám, hogy át, te vagy a fiala, beszélgessünk. És ha bár mit tényként kezeljük azt, hogy ez az ország hogyan, oszlott két részre, és most nem a legelegánsabb oldalát, és nem is egy, egy fontos oldalát vettem talán előtt. Csak szerettem volna tisztázni, hogyan kerültem kapcsolatba zuglóval, beleértve, hogy popcsák Ferenc kötött velem először szerződést aki fideses 2019-ben még Ugiatila Attila Fideszes, Wintermantel Zsolt, mint Fideszes polgármester volt e, az én szerződő partnere. Annyira, hogy a jobboldalisággal nem vádolható hú az rendszeresen rajtam rúgózik Ács Dániellel az élen, hogy én vagyok egyébként az egyik legnagyobb vesztese az önkormányzati választásnak, és Wintermantel Zsoltot ilyenkor mindig szembesítem, hogy ő hosszan le van maradva, hiszen én vesztettem a legtöbbet, és amikor megpróbáltam a 444.hu-nak elmagyarázni, Szú nem emlékszem pontosan, valamilyen illés, akit szerintem már nincsen ott, Nincs uh, már. hogy én egyébként ezt hogy mint akkor azt mondja nekem telefonban, hogy fialagot ne haragudjon, de amikor ezt írtam nekem, arra nem volt mandátumom, hogy önnel is beszélgesek, mondja a 444. Mm. És így aztán azt látom, hogy gyakorlatilag tök mindegy, hogy 444 vagy magyar nemzet, ami lássuk be, hogy ez elege gondolat ebben az országban, és én csak azt szeretném mondani, hogy én nem az a fiala vagyok, aki egyébként 320.000 forintot keres óránként a zuglóban mert, hanem én az a fiala vagyok, aki, de erre senki nem kíváncsi, engem ott agyonlőnek ezzel, legegyszerűbb, ha összegömbölyödöm, és embriópóst veszek föl, vagy elhagyom a, a, a harctéri állásomat, vagy nem tudom mit, se felteszem a kezem, persze ettől ugye megjelennek a mocskolódok, a. Facebookon ja, de és... múltkor, amikor grafitizőt kerestem, mert a műsornak most már van grafitiző eleje, és a kurtás ragyogon megoldotta, akkor a Facebookon valaki, aki egy ilyen grafitiző csoportban volt, nem azt mondta, hogy segít, hanem azt mondta, hogy te vagy az a büdös zsidó, aki az apját felporszívózta. Tehát nem elég, hogy nem találtam grafitizőre, de még ez jött velem szembe, és azt akartam megkérdezni tőletek, hogy mit évű legyek. Hosszú voltam, belátom, elnézést. Hogy létező én, probléma? Ez létező probléma. Persze, hogy létező probléma hasonló. Hasonló etes, esettel számtalanszor találkoztam magam is. Bajer Zsoltól ex-egyetemista baráton át az anyám kényeink. De akkor kérdezzek. A... Ugye én ma már többé-kevésbé tudom, hogy velem mi a probléma, nem sorolom. Veled. Veled mi a probléma? Azon kívül semmi, hogy, hogy, hogy nem mindenben értek velük egyet. De hol, hol éred el azt a... Sehol. Nem, nem megyek utána. De nem... Én nem érdekel? Nem megyek utána. Nem, nem mert tudom, hogy nem, érde, nem érdemes. És ez mindig hogy... is így volt? Uh, Tehát a picker rád a tanár, akkor elfogadod, és nem érdekel, hogy ezt mivel vívtad ki? Uh, van olyan tanár, igen. Tehát, hogy ránézek, vagy hát ismerem a tanárt. De ki nézett, a ki nézesz rosszú. Apáti Bence, vajon miben tanár? Mármint, hogy Számodra vagy számunkra vagy. Valettben biztos tudna. De... biztos, hogy nem vagyok az mondom, az diák. Igen, volt, én még én vagyok, azt, diák. Ott kaptam Igen. én. Az van, hogy, hogy, hogy nem, itt, itt, valójában ebben a, ebben a rendszerben, amiben elindult ez a Metropol gördülés, de ez már ebben már a... korábban is így volt, még Metropol előtt. Igen, szóval a tudom. Metropol időszámításunk szerint, és utána meg előtt ez a akkor, akkor a. akkor még lehetett, de még Metropol előtt is ugyanez volt. Igen, a, de mégsem, valahogy egy kicsit más. Egy, egy, egy ideje, mert nem tudom behatárolni a pontos, pontos idejét. De akkor ezt tegyük lehetővé, hogy a nép élvezze a műsort. Talán a bakás megszólal, nem, ugye beszéltünk munkai problémákról. Ugye amiről én beszélek, nem pont ugyanígy, az emberek az. a munkájukön. Én nem vagyok egy kiváltságos ember. Ami reflektorról én beszélek, az meg lehet egy. Pégségben meg lehet egy. Ipari üzemben, bárhol, bárhol rászállhatnak valakire valamiért. Uh, Nekem ez ügyben valahogy a lányomat ki kéne oktatni, hogyha hasonló történik vele abban a szférában, ahol ő van, akkor ott mit kell csinálni? Oké, okay, nem mindegy, hogy milyen alapon történik, de ez egész hogyan kezeled, Miközben persze ahány példa, annyi eset. Nem tudok rá uh, jó megoldást, ez a, a 22-es csapdája, tehát hogyha, ha beszélnek rólad, de nem szólsz vissza, akkor uh, hülye vagy, aki hülye, azt leszerelik, de mivel te mész oda, és azt mondod, hogy nem vagy hülye, ezért nem szerelnek le. Tehát, hogy uh, érted a, a visszaforgást? És ne is, nem érdekli és őket. És nem foglalkoztat az, hogy amit egyébként rólad terjeszted. De hogy nem. nem. Igaz. De hogy nem foglalkoztat. Hogy nyugszor... Bosszant is. Uh, egyszerűen alszom rá kettőt, és megyek tovább. Annyi, annyi az egyetlen, uh, uh, hogy mondjam, enyhítő, uh, lelkemnek enyhítő, hogy hülyék. Tehát, hogy egyszerűen van, hogy, hogy a, a hülyéhez nem megyek oda még egy pofonért. Hát nem csak hát, hülyék, nem csak jó, hülyék. Jó, hanem... ezt a betűvel kezdtem, tehát, hogy Vágvölgyi B. Andrásnak azt hiszem, azt hiszem ő, ő, az ő szava ez a, a, a, a, a még a régi. Szóval ez a gecsizmus. Tehát, hogy ö, ö, nem Igen. hülyék, pont hogy, pont, hogy ö, ö, nem hülyék, hanem hogy ö, gonosz. Igen. Igen, pontosan, <gül> pontosan, pontosan vagy Vagyis. És az, az, az még talán egy picit veszélyesebb. Igen. Gonz és fű. Gondolom, hogy, hogy, hogy, hogy ahogy említetted korábban, azokkal az emberek kell, akik így vagy úgy megtámadtak, vagy megtámadtatást éreztél, még lehetett beszélni, mert esetleg még válaszoltak, vagy hogy. Ö, ö, hát ma, már, ma már lehet, hogy lehet, hogy erre nincs idő, nincs mód. Rövid leszek. Úgy tesznek? Érd a szó, aztán Bakács. Nekem volt egy Szíkret, történetem hosszú a Szíkret, írt egy verset a lovassal szemben. Én az komolyan vettem, egy példázatnak. Életek nem vettem komolyan, de példázatnak vettem. De példázatnak se vehettem volna. Csúnya szavak voltak benne, csúnya dolgokra hívott fel. Kilenc óra előtt ment le, holott az csak tizenegy után mehetett volna le, és így tovább, és így tovább. És akkor egy olyan hagyjárat indult ellenem, mint hogyha, tehát ez a mostani az smafú hozzá képest, és az élet és irodalom pont ebben az időben talán kristály lehet tollából, ez a 2004-2005 környékén írt egy Rádió aminek az volt a lényeg, hogy egyszerűbb lett volna meg sem születni, vagy ha megszülettem volna, akkor nem erre a pályára tévedni. A Kristály az a Kristály aki most Tördémi főszerkeztő? Egyrészt azt hiszem, hogy igen, másrészt de lehetséges, hogy egy másik ember írt át, elnézést. most cserbenhagyásúan kezelem ezt hogyha akkor visszavonom a nevet, minden esetre meg lehet nézni. Írtak róla akkor egy ledarangoló cikket, és két hallgatom, Kárpáth István és Horváth Csaba, valamint a TGM, és az Andrasev írt arról, hogy szerintük nem ez a legmegfelelő pillanat, hogy a fialát megtámadják, mert van neki egyéb problémája is. Nem azt mondták, hogy ragyogó műsort csinálok, hanem csak emlékeztette az élet és irodalmat, hogy most pluszban nem kéne még ebben is. Gyurcsány Ferencet szerettem volna emlékeztetni a köztársasági elnök halálakor, hogy amikor aznap emlékezünk meg valakiről, akkor lehet, hogy nem teszünk a megemlékezésünk végére egy vörös farkat a kedélyesen a elköszönt. És nem volt elegáns. Tehát, hogy, de hát nálam mindig van egy vörös farok. Jó, igen. Két két, de hogy ezt nem kell mindig mutogatni. Tehát, hogy... A, vagy nem, nem mindig kell mutogatni. már látjuk, Ott. és az üt az eszembe. Az ő egyébként közt az jut az eszembe, hogy senki nem tudott legalábbis az én ismerősem ismerősem. Hont András, Ifer András, úgy megemlékezni, solyom Lászlól, hogy ne egy olyan képet közöljenek, amin ők is rajta mm. <gül> Jó, mert ezt, ez ezt kialakult ez a... De ezt nem csak, ez nem csak, ő, nem csak ők, ők következtek, az, az összes politikus, még Gyurcsány Ferenc is így osztotta meg a, a képet. Igaz, nem állnak éppen közel egymáshoz a képen, de... Ha valaki meghal, akkor én szerepelhetek, és az jó. Persze, hát éppen ez a lényeg. Éppen Egyébként az, én aval tudnálak téged vigasztalni, hogy képzeld azért nem érdekes, ami veled történik, mert sajnos úgy látom, hogy nem csak a magyar társadalomra vonatkozik, hanem talán a világra is, hogy rettenetes mentális állapotba kezd jutni a világ. Tehát elég, ha csak most a, a, a Hamasz zsidó témakörben nézem, hogy ki, mit, hogy beszél, nem az az érdekes, hogy egymásra válaszolnak, vagy kérdést tesznek föl, hanem valahogy annyira szexi lett a gyűlölet, talán azért, mert akkor érzek valamit. Tehát amikor néha a gyűlölet erősebb szexuális érzés, mint a szeretet. Ilyen szempontból depressziós vagyok, vagyis Nem te vagy depressziós a világ. A világ. Igen. Igen. Tehát az, az bátran merem állítani, hogy Sokkal jobb lelki állapotban voltam én, meg a világ, meg az ország mondjuk öt évvel ezelőtt is. Tehát már ilyen, tehát ennyire gyors, fokozódó sebessége van annak, hogy euh, néztem euh, pró, euh, egy erdélyi csaj, Prohászka, nem is tudom, hogy... Boróka. Boróka, köszönöm. Barázsba, igen, barázsba, elő, barázsba, igen, baróka, igen. igen, Jó, nem, hogy ott... Euh, euh, ő írt, próbált írni valamit a párbeszédre vonatkozóan, a palesztin zsidó párbeszédre vonatkozóan, hát az, a színni kaszabolták. Ez a dolog, ez talán a leglényegesebb rész. Én ugyanis nem gondolom, ez egy finanszírozott gyűlölt, méghozzá nem is feltétlenül pénzzel. Tehát ebben igazán a Mozart Gábor részéről és az Apáti Bence részéről nem gondolok, Uh, igazi gyűlöletet. Az igazi gyűlölethez, ez fizetett, az az igazi gyűlölethez gyűlölet. ugyanis Igen. valami élmény kéne, hogy párosuljon, amivel én zavartam az ő köreiket. Na most én Mócár Gáborra, ha így hívják, és Apáti Bencival soha az életben nem találkoztam, soha nem tudtam neki keresztbe tenni, mert nem volt rá módom. Lehet, hogy tettem volna, de nem volt rá módom. Amikor tehát ők rólam valami rosszat mondanak, abban egy megfelelési kényszer van, mert még az is lehetséges, hogy valami jót mondanának rám, de abban a közegben a ez bugari. nem illik. Na most én már elég öreg vagyok ahhoz, hogy megértem azt, amikor ebben a közegben ott ültek emberek, és egyszer csak valaki azt mondta, hogy de én nem így látom. Én is ilyen voltam a magam Ez közegében, én aztán ki is Igen. kerültem ebből a közegből, és bekerültem közétek. Sajnál. Hogy ti kerültetek mellém. Igen? Igen? Igen? Marginalizároztam. Legyél büszke rá. Így van. Mi is az Igen. Igen. Mondjuk azért a Hír TV vezércik című műsora, mert egyébként a Hír FM-en podcast van? formában is meghallgathatnak. Az. Szóval oh. az, az a műsornak, hogy általában a hát nem annyira vegyes kórusok mint inkább szóval ott a kiszólás, a, az, az ellenvetés inkább nem fura nem nagyon tapasztalom inkább fura ott a nem egyetértés tehát, hogyha hát van nem az, hogy fura, hanem, hanem hát kirívó. amennyiben nem létező persze azok, az eurák úgy igen, szóval, szóval úgy, úgy tartanak vitaműsorokat ezeken a, ja, ezeken igen, a helyeken műsor, és ráadásul vita az, az olyan, olyan, tehát úgy tartanak politikai vitaműsorokat, hogy nincs benne vita tehát hogy ott a, a egy óráig, a... to, egy óráig zajlik, és egyetértés van a benne. Abban ma már alapvetően két egy lévő ember van, hogy én nem is tudom, hogy miben ütköznének. Igen. Na nem, egyszerűen nem találkozni. Tehát nincs, nincs találkozási pont, ha ha hogy politikus... De mégis működik, vagy működtetik. Azért, az, azért működtetik, mert az ember szereti azt hallani, amit hallani szeret. Tehát, hogy... Igen, csak csak azt szereti rács. hallani, amit hallani szeret. Igen. igen ez és le... akkor azt jön van, Erzuzsa, hogy... aki nekem egy hallgatóm, és akivel nekem sose volt rossz a viszonyom, mert ő került elő, tehát Én próbáltam vele valahogy bánni, és akkor azt mondtam még egy korábbi esetben, mert a horvát Csabával való együttműködésem az permanens téma, hogy az én támogatása miatt nem tudják az ő zuglói gyerekét, vagy zuglóban élő unokáját megtanítani úszni. Hát nagyon sajnálom, tényleg. Nem de én én sajnálom. Tudod mit Igen, én nem akarok lenni. úgy ah, ezzel. De. de én akarok de. egy kicsit, de. én akarok de. egy igen. kicsit, mert ezen de. kell. Ez azon kell. kell. Tehát hogy, hogy ezen ezen tényleg, szóval, hogyha ha de ha mindenki azt gyűj, akar. rendezzünk gyűjtést, tehát tényleg Tanítsuk meg azt a gyereket. Úgy, Igen, csuk tanítsuk, tanítsuk meg azt a gyereket. De most még mélyebbre lökjük Erzsúsát abban, hogy engem utáljon, hiszen nincs, itt nem tud védekezni, azt fogja mondani, hogy de ez nem így volt, holott én mindenre pontosan emlékszem. És bennem gyerekkorom óta van egy olyan vágy, elnézést itt, hogy így uralom a terepet, hogy én nekem úgy legyenek konfliktusaim, hogy konfliktus könyvben Hát, vannak hát, uh, nehéz elvárás. Én is nagyon szeretném, hogy ez így legyen. Tehát, hogy én is nagyon szeretem azt, amikor uh, tiszteletben tartanak konfliktus közben is. Tehát, hogy megpróbálnak, megpróbálnak uh, uh, ha nem is értenek velem egyet, tiszteletben tartják azt, amit gondolok. Uh, a baj az, hogy a hírtévén, az Oregon, a, a Metropolban uh, nem csak meg nem hallgatnak, de tiszteletben sem tartják azt, de amit ez meg ez. nem hallgatnak. A 444-el 444 ugyanígy járt. Igen, persze, de hogy ez különbség. általában nincs. abból a szempontból mégiscsak van különbség, hogy a 444 egy szelete uh, a, a baloldali liberális médiának, a jobboldali uh, kormánypárti média viszont egy nagy Jó, konglomerátum, van, mond, mond, mond, ami erőző, rohadtul okay. ki van tömve, és elképesztő pénzek állnak mögötte, és ugyanaz szajkózza 45 médium, ugyanazt a címet, és semmi mást. Senkinek semmi mást. És hogyha megjelenz fialaként a Megtropolban, akkor két nap múlva a Heves megyei, a szar között van neked, Heves megyéhez. Heolon, ott lesz a fiala, hogy mekkora a szemét disznó állat, mert lehúzza a zuglói önkormányzatot. Hát Hevesbe ez kitérdek. És miatta nem tanulnak meg a, a... És ráadásul a Hevesi gyerekek miatt fognak tönkre menni, vagy miattat fognak. Szóval ezt azért jó lenne, ha elvinnéd. Ezt most Ironikusan, de nyilván... Én ezt értem, csak egész egyszerűen én nem tudom belenyugodni, biztos benne van a hiba. Nem, engem is rohattól ide. Én emlékszem, még a nem... történet kirobbant, felhívtak telefonom, péntek délután volt, az összes pártvezetőjét felhívtam, vagy valamilyen szőemberét, ugye a telefonszámok, a kejfényi acsi mi voltjából adódóra, és mondtam, hogy ezt végigviszik, én tönkreteszem őket, mert hogy egyébként igazságtal a támadás és szerintem egyebek között azért se agyon annak a végén, mert tiszteletre méltónak találták azt a küzdelmemet, a küzdelmemet, amit az igazságért folytattam, minden téren vesztettem, az állásomat elvesztettem, egy csópénzt vesztettem, de valahogy az erkölcsi renomémat nem sikerült úgy tönkretenni, ami alapján ne lehetett volna visszatérni. A nekem, a, na, a gondolkoztam azon, hogy miről szeretnék beszélni, és akkor arra gondoltam, mert itt nagyon fontos dolgot mondtál, hogy mindenki valamit akar hallani. És olyan két hete folyamatosan az jár a fejembe, és csak nagyon rövid leszek, próbálok rövid lenni, két és fél millió szegény ember van Magyarországon, ezt mondjuk, ha ilyen statisztikailag kéne belőnem, nem, akkor azt mondom, hogy 250 ezer forint körül próbálnák megélni az életüket. És ö, van egy párt, ö, Akiről azért nem akartam itt beszélni, mert abban a pillanatban biztos, hogy olyasmiket mondok, amit majd nem akarnak hallani. Tehát a distinkció pusztul el. Vagyis ö, azt mondta a DK, hogy szociáldemokrata kormányzás kell, illetve hogy fizessenek a gazdagok. Most nem szabad öröngenem, nem szabad hánynom. Először is ott kezdődik a fizessenek a gazdagok, hogy adót fizetnek. Tehát tök komolyan mondja a Gyurcsány Ferenc, vagy bármelyik politikus, hogy ő rendesen fizet adót, mert a gazdagok az adócsalással... Na ez az, meg kell nyugodni. Nem a... hogy szó... jól csinálod. Jó, de, de tényleg felháborító, a, a fizeserek, a gazdagok, ez ugyanaz, mint a metropol. Csak azért, azért én értem, hogy hatalmas súlyjal beszél a Metropol meg a Olyan napon van a felvétel, amikor éppen a G7 beszél a jelinek kapcsán arról, hogy hogyan van a pénz átjátszása, hogy igaz-e vagy sem, de minden esetre bakács közeli terület, igen? Hát a másik a szociáldemokráciáról, én tudom, hogy nagyon jó szó, tényleg, te benne vagy demok, meg soc. de például a kokáért azért biztosan emlékszem arra, hogy a Horn számolták fel a szakszervezeti mozgalmat, Azért anélkül nem fog menni? És meghirdették halálkom, mert hallgattam a híreket. Tehát két hát -e mondták. És akkor gondolom, hogy. És így dopmenizálódok? De hadd mondjam. A dopmenizálódás az mi? Az a dopmen volt az, aki ellenzéki volt, azt rúgdolt, rúgdalta Orbán Viktor fejét, és aztán most már nem rúgdalja, hanem puszilgatja. Mondjuk ez a dopmenizálódás. Tehát egy És, és akkor mikor jutsz el a puszilkolásig? Hát, ha például baloldalra használok kritikát, vagy véleményt, akkor dopaminizálódok. Tehát olyasmit hallanak, amit nem akarnak hallani. És például a kokáért az, hogy a gazdag emberek, tehát a Gyurcsány Ferenc vagy Elon Musk tök mindegy hogy fizessen adót. Figyelj, ez nagyon durva, de igaz. Valószínű, hogyha adót fizetnének, és ha befizetett adót, mondjuk nem a csókosoknak pörgetnék vissza, mert ugye a Uh, nem a szociális. Uh, uh, uh, Képzeljétek, az, hogy szociálisan támogatsz valamit, az, az egy elavult gondolat ma már. Döbbenetes, nem? Pedig emlékeim szerint valahol így alakult ki a, a szociáldemokráciának. A... Hát de hát ma, ma már nem, hogy szociál, de hogy demok sincs. Tehát demok az, sincs, hogy, igen. igen tehát, hogy nem, nem csak azon, hogy, hogy, hogy a és akkor gondoltam arra, hogy hát, inkább nem van. is beszélek erről, mert egyébként ja, dopmenizálódok, nem? Csak így záródok. Nem elég, le. hogyha dopmenizálódsz, az a baj, hogyha ez meg is látszik rajtad. Tehát nem elég dopmennek lenni, annak is kell látszani. Van de nem is kell a dopmennek. Hát mégis pici esélyem van. De, de, de csak, egyáltalán de nem látszod dopmennek. Jó, jó, de, de azért de te, érzem, hát. Euh, de te kinek akarsz megfelelni? Itt meg vagy csoport? Nem, hát hogy érted? Ha dopmen, és most. Nem, még kizártam mi, mi magam mindenféle van. pénzügyi rendszerből. Engem nem fognak támogatni, nem fognak kinevezni. Hát a saját lelkismeretem, de hát ez borzasztó, hogy ilyet kell mondanom. És hogyha te a demokratikus koalíciót kritizálod, akkor a saját lelkismeretet... Nincs esély Orbán Viktor hatalmának megtörésére, amíg, amíg így beszél az ellenzék. Undorító az ellenzék. Most akkor beleélem magam. Amíg nem basszuk be a... Addig nincs esély. Hát... De, de, de, de. Momentum! Bocsánat, kérek elnézést. De tényleg így van, tehát másként fogalmazok, a hatalom túlkapásai, a csókos pénzosztás már nem háborít föl annyira, mint az ehhez való viszonya az ellenzéki és politikai erő. Jó, de engem felháborítson-e a hirtévé akkor, amikor más vonatkozásban nézem, és mint egy ilyen barométert látom, hogy most még ugyan a zsidók mellett vannak, és az nekem ugye fontos, mert én is zsidó igen. vagyok, de legyen kellő számú tüntetés külföldön, e, ne legyen biztos a helyzete a netanyahu aki egy testvér, Egyen valami robbantás a közelben, amikor én már látom, hogy azt fogják mondani, hogy ők tulajdonképpen sose álltak a zsidók mellett, sose gondolták azt, hogy terror szervezet a Hezbollah és a Hamas, és már őket értetik, és már azt látom, hogy akkor nekem félni kell, és azon gondolkodom, hogy mi változik Kedről Szerdára. Orbán Viktor. Igen, <gül> <gül> <gül> a Kínában. Ő, ő fordul, tehát, hogy amerre fordul, arra megy, arra megy a nép. És a nép. mindegy, van. mindegy. Tehív. Esetleg neki, messenger neki is Hogy esetleg én... az Nem tudom, próbálta, de hát hogy... Egy, egyrészt próbáltam, másrészt kommunikáltam. Igen. Igen. igen, igen. És kapta választ? A nem. De. a oldalkezelő is oldal kezelő De aztán mondjátok el, egyszer volt, hogy gyűjtöttem a műsorra a másféleképpen, és mondtam, hogy ha összejön x pénz, akkor lesz műsor, ha nem gyűlik össze pénz, nem lesz műsor, és akkor valaki föl. És azt mondta, a fialap az meg. Attól mert te nem csinálsz holnap műsort, attól még fel kell a nap. Orbán Viktor a nap? Van, akinek igen. Jelen pillanatban igen. Van, akinek igen. Hogy érte el? Ö, kellett hozzá egy nép. Igen, tehát hogy ezt valójában nem, nem, valójában az nem az ő felelőssége érte. legyen, nem Valójában az az nem ő, ő érte ért el. Tehát, hogy, azon, hogy nem tehát ő ért Kádár János ah, is köszön. a nép. Igen. Köszönöm. Hát, igen. Tehát, tehát ez ott onnan ered. Onnan ered, hogy ez, ez, egy ilyen, ez egy ilyen néplélektan, ezt szokták mostanában uh, elemzők uh, elénk tárni, amely alapján a, a, a magyar, mint olyan, szereti, ha a apukája megmondja neki, hogy mit csináljon. Orbán, amikor elvesztette a választást, azt mondta, ezeknek hon gyula kell. Hm? És ez bölcs meglátás volt, mert igen. Tehát egy apa vezető figura. És ha nem akarok ilyen apát, akkor menjek külföldre. vagy fog be a pofát. Hát vagy... Az nem elég. Hát mi, a az, az, nem az elég. Van... <gül> <gül> Igen, az nem elég. Egyrészt nem elég. Nem elég. Jó. Másrészt meg... Másrészt meg... Miért Ahhoz, hogy leváld az az, válás válás az, kérdőn... Kérdőn, az én közvetlen környezetemben emberekben, miközben ők korábban nem voltak Orbán Viktorok. Miért van egy hidra annyi Orbán Viktor fejjel? Levágod nőhelyeteket... És tényleg, és tényleg ez történik. Én történik. És én nem azt szeretném, hogy Gyurcsai Ferenc lenne. Persze, ez az, az a Gyurcsai Ferenc fejét sem akarom levágni, hogy helyette kettőn jön. De ugyanezt történt Horthy Miklossal is. Emlékszik. Akkor nem értem. Zsidó vagy. <síl> ha nem lennél zsidó, akkor nem lenne. mindent mindig mi minden, Nem. Nem, nem Nem ezért hát, van. Magikor ezt úgy lehetne. vagy... <síl> El, <Szegény> hogyha ők levágják a te fejedet, akkor abba kettőnő? Hogyha ők levágják a te fejedet a vezetéti műsorban, akkor nőket? Én, én meghalom. Hmm. Ez, ez egy szerzett joguk nekik, vagy, vagy ma magukkal, hogy... Nem tudom. Hmm? Ez jó kérdés, nem tudom. Én csak ezt tapasztalom. Hmm? Mótszer, Gábor, Mit, tehát föl megkérdezem tőle, hogy mi a baj a velem? Mint, egy, mint, mint hogyha oda mennék, oda mennék bárkihez, aki valamilyen olyan véleményt formál én velem régen. szemben, amit én igazságta. Mint most egyébként fölhívna téged a Gyurcsány Ferenc, és azt mondaná, hogy bakás magára én sokat adok. Mondja már el, hogy mi a gond, a fizessenek a gazdagokkal. És régen azért egyezünk meg, hogy ilyen még néha még előfordult. Lementem a Gyurcsány Ferenchez, amikor éjség sztrájkolt, képzel, beszéltem vele. Egyszer gyócsányszerűen engem is hívott. És hihetetlenül nem nem, volt. Nem, mert mondtam neki, látod megint a gondolkodás, a disztinkció, meg stb., hogyha a pártjával kivonulna a parlamentből, olyan hihetetlen erkölcsi tőkét gyűjtene, amivel a parlament legalizációját is meg tudná dönteni, tehát tényleg érdemes lenne elgondolkodni ezzel, és akkor azt mondta Tibor, nagyon sokan élnek ebből a párból, Tehát igazat mondott, és akkor a megélhetési politikusra hivatkozott. Ugye a dolognak a, a, a csodálatossága, hogy amikor égsész rájkolt, szerintem minden nap reggelizett. Tehát ez az alig tudjátok, tehát azért nem hiszem róla, hogy éhezett. Te, de most ez kár volt ez a megjegyzés, csak azt akarom mondani, hogy egyrészt nem... Voltak nem... nálad rosszabb indulatú megjegyzések is akkorom hogy figyelj, de most olyat mondok, de az, hogy kirúgtak a cipőből, szerintem az gyurcsány, azt lemerek fogadni, nem tudom bizonyítani, de száz százalék. Hát figyelj, külön véleménye van a srácnak a magyar fociról. Hát úgy dobta ki, a... De nem fog felhívni, és ne is hívjon, nem is akarom, nem, nem, nem. Csak mindig behíz beszélgetni, és akkor ez van. A, a, az, amit mondani akarok, az nagyon rossz, hogy a gondolatnak a cizelláltsága vagy a kideszelése az azt majdnem 20. századi, vagy 19. századi, és a 21. század már nem erről szól. Ez az a gondolat, amit az előbb ugye megdicsértem másféleképpen, mert azt mondom, nem megdicsértem, hanem hogy az, hogy abban a pillanatban, hogy Mozart Gáborral elkezdek beszélni, Getni, ez már nem működik. Igen. Nem. Ezért már nem is, áll veled szóba? Nem ja, is megelőzi. Megelőzi, igen, megelőzi. szóba álltak az, az emberek egymással, miközben egyébként én is volt, hogy elnézést kértem mástól. Persze, ez velem is. Még azt sem mondom, hogy öröki én voltam az egyik pozícióban, nem. Volt, olyan másik pozícióban voltam. Megtanultam bocsánatot kérni. Igen. Megtanultam korrigálni. Ezt most már nem kell. De, de ez, ez megszűnt? Meg. Meg. Meg. Az, hogy hogy miért szét meg az a nehéz? Nincs én már van, a haton, Aki még mindig közül, közben nincs már világháború. Hát azért nem vagy előlde. De hogy, hogy az van, hogy a helyreigazítás sem le. Tehát És nem is érdekli őket. Tehát, hogy a... Ó írta, írtam a Magyar Nemzetnek, tényleg... írtam a Metropolnak, nem is válaszol. Semmi az hogy Ez más? egy csodálatos nagy vitás. Mennyi, van. mennyi, mennyi, mennyi, mennyi, ja, mennyi, Nem Elmondhassam. A... Mennyi, Nem, de hogy én, már, én, én nem is veszem a fáradtságot, hogy ezt ezt végigjárjam, mert mert egyébként meg mi történik? Tehát, hogy egy ekkora kis nyiszli valamit így oda tesznek a, a jobb-alsó sarokba. És egyébként a törvény azt írja elő, hogy ugyanakkor a terjedelemben, ugyanazon a helyen, ugyanok és semmit len. És, és semmi. akik néznek bennünket, azok mi alapján mondják, hogy igaza van, vagy nincs igaza, miközben egyébként más területen élnek, az, amiről beszélők én, konkrétan nem is biztos, hogy érdekli őket, mert nem érdekli őket, a média, csak látják, hogy az igazságról van szó, és ez megfogja őket. Mi alapján vagyunk szimpatikusak, mi alapján vagyunk antipatikusak, mi alapján adnak igazat, mi alapján hát kapcsolják tudanul, be vagy kapcsolják marginalizálódtak, nem? mint mi? Azért a marginalizálódott tömeg így létezik, nem csak a személy. Hát én mindent megteszek annak érdekében, hogy nem marginalizálódott. De tudom, hogy nem rajtam múlik. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az igazság igen. nálunk vagyon. Kérjük, nekik kapdoljon el. Ebben a stílusban kell, igen. igen. Ez kétségtelen. Önöknek se férjen hozzá semmilyen kétségű hogy mi az igazság igen de nálunk van igazságból nem csak egy nincs amúgy igen, tehát hogy igazság többféle és több oldalú van az ember keresi, nem találja akkor sem, ha azt hiszi, hogy megtalálta a minden nézőpont kérdése ennek a műsornak is a nagy része biztos vagyok benne, hogy gondol valamit a világról és abban nagy részt egyetért velünk. A kevés olyan nézőt tudok már elképzelni Magyarországon, aki olyan műsorokat néz, amivel nem ért egyet. Igen, nagyon pontos, nagyon jól mondta igen. Mondok egy példát, mai példa. Döbbenetes, a Puzsérteiket nagyon szeretem, beszélgetnek Nagy Sándorról és Elon Maskról. És döbbenetes, az egyik fickó nem is hegezte meg a nevét, olyan mélységesen semmit nem tudott Nagy Sándorról, hogy érzelmi alapon a gazdagok ellen kezdett lázítani. Hisz Nagy Sándor gazdag volt. a köcsög, mint Elon Musk. És pont arra gondolom... Ez egyenes párhozak volt így? Náluk. Azt nem mondom, nem én. Így. Igen, igen, igen. Okay. És ezt ma nyomták egy órán belül. Tényleg arra gondoltam, hogy egyáltalán nem zavarja őt az, hogy semmit nem tud Nagy Sándorról, semmi... bizonyos értelmeben Elon se, a lényeg az volt, hogy érzelmileg a hallgatót megűs. Ugye arról beszélsz pontosan, amit én mondtam legutóbb, nagyon röviden, hogy miért van jelentősége az egyébként igazságtartalmat nem tartalmazó kommentműsoroknak azzal szemben, amikor valaki egyes szám első személyben hírforrás, és vagy hisznek neki, vagy sem, és nem sikerült erre válaszolni. Beleértve, hogy egyszer egy államtitkárra hivatkozva elmondtam egy történetet Nabracsi Tibor államtitkáráról, amit senki nem tudott száfolni, de csak az az igazság maradt meg, amit Hatházi Ákos és azok, akik Hatházi Ákost követték, megírtak. Uh -huh. Tehát én elmondok itt valamit, aminek semmi sem jelentősége sem. Igen. Igen. Talán a, a kihajolni veszélyesben van a szikoránál, amikor megy egymással szemben a két vonat, látja ott valaki a tereposztalnál, és nem tud közbeavatkozni. Én pedig minden áron közbeavatkoznék, és azt mondanám, hogy a csider nem fekete, nem debella, de őt elkönyvelték ilyennek, és én hiába próbálom az ellenkezőjét mondani, ott vernek agyon, mert hogy nem tudom, erre van igény, de ezt nem értem. Nem értem, tehát miközben nagyon vernek se értem, és folytatom, tehát még ott dünnyögök, ha holtamban. Az ember, az sajnos ilyen, van, egy, van, egy, van ennek egy pszichológiája, nagyon könnyű, ez és nagyon mindig jó mindig azért. Persze, hogy nem volt mindig így. De ha persze, akkor miért nem tud visszajönni? Hát vissza tud jönni. Visszatud csak, csak, csak nem fog. Tehát, tehát, nem fok, fok, most nem a... fog. Nem most fog Igen, emelteni. igen, ez, ez lényeges nem az most idő, fog, Faktor. Igen. mert arra gondoltam, most Nagy Sándor gyalázzák, és akkor eszembe jutott a, a, az a jelenet, amikor fölkeresi Diogenész Nagy Sándor, mert rendkívül művés Aristoteles volt ugye -mestere. a mestere, és mondta, hogy kért tőlem bármit, ami, hát a, én nagyon szeretem Diogenészt, aki nem csak a hordó, nem egyiket a filozófiai művésre, mondta, hogy állj félre a nap elől, ez, ez annyira tökéletes. És ez az igazság nem fog elveszni, de az a műsor igen, ahol hallgattam ezt az összehasonlítást. Nem jó korszakban élünk, és nekem nagy perhez van, hogy még a médiában vagy. Nem? Igen. De megcsírtam egy jobb periódust, bár azt vagy hogy itt voltak egy jobbak, de most az éppen jobbnak tűnik, amikor ez még működött. Lesz még belőle. És, és akkor mi a jálás? tanács? Nincsen erre tanácsom. Azt hogy a... Azon gondolkodtam ott a hír nézve este, hogy kit hívják fel, hogy És nem éri meg. Az, De beleérzik a téged is, a téged is. Engem felhívhatsz, én nagyon kedves leszek és együttérző, de ezen kívül nagyon sok mindent tudok tenni. Tehát, hogy a... Ha... A per végén azt a Lovas István a demokratában, amikor még nem is még nem volt meg az ítélet, de valószínűsíthető volt, hogy mi lesz az, hogy abból a pénzből, amit tőlem fog majd kapni, azoknak a tunéziai árváknak fog segítséget nyújtani, akiket még nem bombáztak le az izraeliek, de nyilvánvalóan majd fognak. Ezt vagy valami ehhez nagyon hasonlót, és arra gondoltam, hogy Mihez szolgáltattam én? ez oh, azért azért ezt a mondatot, ezt meg <gel> kellem éstenem, tehát, hogy azoknak az árvák, azok, akiket le fognak bombázni, Lóvas István szolgálódta nem tudom, a, a, Mert, így, a, a, a vagy Mindegy, hogy mindegy, vagy a megítélt, igen, hogy azt oda különböző embereket, a Reményi Kálmántól <Kanefog 61> kezdve, kit kérdeztem volna meg? Apámat. Hogy. Apám egyébként azt mondta volna, hogy fiam rossz foglalkozást választott. Látod, milyen igaza voltak szüleid már ott az elején? Csak ők nagyobb idő távba gondolok. Apám azt mondta, ne légy fiam humán területen, mert az Adi Endréről hol ezt mondja az egyik kurzus, hol a másikról. A vakbélgyuladás az minden kurzus alatt. Nem igaz! Nem igaz! igaz. Nézd meg a Nobel-díjas csávot! Igen, igen, hogy Klaus. Uh, hát én... Én, én komolyan nem, tehát, hogy, szóval, hogy négy napig így pattogott a fejem. Így, így pattogott a fejem, hogy a, a Mandiner hogy akarja elvenni a HVG-től, a HVG hogy akarja elvenni az Origótól, a négy-négy-négy hogy akarja magának, és egy. És, és, haver, ez egy Nobel-díjas tudós! Hagyjad már békén! Egy kicsit hagyjad már békén, hadd örüljön a, a, a rohadt egy kicsit! Csak egy kicsit! Az volt a baj, bal oldalon hogy Szegeden fölépítette állami pénzből a lézerközpontot. Az volt a baj jobb oldalon, hogy mond valamit az oktatásra. Hogy ne mondana? Hogy ne építene? Hát ez a dolga a És mégis Igen. És akkor én láttam most a hétvégén, amikor Novák Katalin meglátogatta őket. A szüleit. A szüleit, az anyukája mm. úgy sírta vállán, és arra gondoltam, hogy ezt nekem miért kell néznem? Nem kell néznem. De miért gondolja Novák, tehát olyan, mintha a Novák Katalin elébe állna a Kraus Nobel-díjának? El akar vinni egy kicsit. Sütkérzik a fényében. Hát ekkora plakát, hogy, hogy ekkora, ekkora plakát, nem, nem, mindegy, ekkora plakátokon. Egész oldalas, hátsó, kérdése Gratulálunk a szóval Nobel-díjasainknak. Azt nem tudom elvitatni, hogy a Rókszében van egy kicsit van egy, kicsit mert, hogy tényleg megcsinálták azt a lézerközpontot, de a, a karikó nobeldíjához, hogy a, az égegyet te semmi közük, az biztos. Tehát, hogy, mert nem csak a magyar oktatás, uh, illetve nem csak a magyar uh, uh, technológiai háttér hiányzott, hanem az oktatásról is volt ott probléma. Tehát, hogy, hogy, na. Fontos dolgokról beszélgetünk? Ez szerintem, ez most éppen nagyon Ez sokkal fontosabb, mint, mint más. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a, a nobeldíjasaimat Tőlem aztán senki, nem a el. És miért akarják elvenni? Na ez egy próbálják? El tudják ilyesmivel. Miért próbálják elvenni? El, miért volt a kertész Imrével az, amit nem volt el, elfelejteni? Miért volt Imre Gertner? Hm. Emerik Gertner. Hát, Emerich Gertner, Gertner, igen. igen. Liberális hát, baloldali barátain nem bírják elviselni, hogy mind a mai napig fradidukkár vagyok. Mert a kormányunk elvette tőlem a fradiduk. Én ettől még a Fredit szeretem. Tudom, meg figyelj, kormányok jönnek, mennek, 70-es. Attól még Magyarországot szeretem, hogy Fidesz van. ugye de... jó, jó. Ezért vagyunk barba. Igen. <gül> nem <gül> tudok mit szóval. A... <gül> de az van, hogy szerintük én nem vagyok Magyarország. Kétszer. Egyet a pívón. az értetetlen. Igen, igen. De jó, aki, aki, a, a, a, a, igen. Az érzelmek kisajátításáról van szó, nem a gondolatok kisajátításáról, mert az jó lenne. Igen. Ha, nem, ha lenne gondolat, akkor, akkor azt érteném, hogy, hogy megpróbáljuk, megpróbáljuk. Ezt én gondoltam, szeretném, ha azt gondolná mindenki, hogy ezt én gondoltam. Ezt még így érteném, de mi gondolat sincsen. Tehát, hogy valaki gondolt valamit, amit én szeretnék elvenni. De miért akarod te mástól elvenni a gondolatát? Tehát, hogy... Hát valaminek a hiányában. Hát persze. Igen. De közben lehet velük beszélgetni, tapasztalom. Az esetben más témában. Persze. Persze csak a a, a hétköznapi életemben megélem. Ez ugyanolyan, ez ugyanolyan mint az öncenzúra. Ha valaki bemegy a, a Hír tévébe dolgozni, akkor tudja, hogy nem ke, mondani se kell neki. Nem kell neki mondani. Nem, de nekem legalább Vár... három olyan ismerősöm van a Fidesz színában, akik előfordulnak ebben a műsorban. Hm? És Bizisten így rukolta, hogy ne legyenek benne, mert ha egy ilyen párbeszédben benne vannak, én megszakítom velük a kapcsolatot. És nagyon jól teszed. Én, meg, én pár ilyen emberrel megszakítottam a kapcsolatot. Nekem legalább. Ennél már csak akkor képzelnék róluk többet, és potenciálisan benne van, ha nem hogy esetleg nem Móczár Gábor és Apáti Benceje bennük, és megszólalnak. Nem tudom, milyen kockázatot vállalnak, én az ATV-be megszólaltam. Hm? Igen. A, igazából egzisztenciális kockázatot választ. Aki nincs benne a kórusban, az nem egy csöppet sem, hogy van ez az izében, az LGT-ben? Nem nem. Aki nem lép erre, vagy az más. Az is az. De. Az, is az, az már nem lesz benne a rendszerben. A rétes már megrohatta. Egy valamiben biztos vagyok. Én kiírtam magamat a magyar értelmiségiek közül, túléltem. Nem sajnálom, de páratlan. Páratlan, tehát nem maradt köstük barátanyú. Én a hányszor a bakással gondolok, mindig az jut az eszembe, hogy hogy lehet egy ilyen palitpadlagó hagyni. Szó ne, nem ne, tud ne, olyasmit elkövetni. De az én jó, szememben nem. Jó. Igen, az, az, az, az egy másik kérdés, kérdés más, hogy letűr rövid púrázom, tartanám, be, bekameráznám. De nem azért, nem azért, nem, de nem, csináljuk, csináljuk! De nem azért, mert no, az tudom, hanem azért, mert bármilyen, bármilyen devianciára képes, és azt nem akarom, hogy tönkre a képet. De ami a fejében van, azt nem hagynám De látod, leszni. most az a korszak van, most nem, nincs igazi értéke. Tehát ezt én fölfogtam és megértettem... Ö, Más típusú lett az életem, megpróbálok megfelelni egy saját képnek, és egyáltalán nem számít, vár most mondjak, a tilos rádiónak, a magyar narancsnak. Jézusom, tudjátok, hogy közön volt ezekhez a dolgokhoz. Nem számít. Ott van a nem tévéket, nincs érdeké. róluk semmilyen véleményem. Nem vagyok elfogult. Oké. Okay. Ott van ez a Dancing with Stars. Ott van benne Eszenyel És a HVG megéri a szinte tőmondatokban, érzelem nélkül, hogy ott van a zűri, ott van Tillatila propaganda, minden. Egy, de lehet, hogy nincs ott a Tillatila elnézés. Ott lehet, hogy a stól van, ott az ördögnóra van, meg nem tudom. Egy kukkot nem beszél... Mi is beszélnének arról, hogy ő egyébként a vix hogy jött el, hiszen ő itt most egy sztár, aki táncol. És nem mindegy egyébként, hogy a vix volt. Nem mindegy, hogy onnan miért került ki. Mégis ugyanaz van, mint a játékszín, ami egyébként semmisé teszi, mint a Veszprémi színháza Martonnál, hogy egyébként, amit elkövetett, annak nincs jelentésége. Visszavezetik, beszélni nem beszélnek róla. Én pedig azt érzem, hogy vagy a vád volt hamis, vagy a felmentés volt hamis, azt érzem, hogy valami nem stimmel. Keresek valakit, akivel erről lehet beszélgetni, és senki sincsen. <síns> Ez egy pont. Legalábbis az érintettek. Ja, én nem vagyok érintett, de <síns> nem vagyok érintett az ügyben. Engem rendkívüli módon felháborított az, hogy minden szó nélkül és mindenféle egyéb exkluzálás nélkül egyszer csak jenikő megjelenik a TV2 Dancing with the Stars című műsorában, és ott uh, táncik uh, Egyrészt, Egyrészt uh, üzenem minden Eszanyi Enikőnek, hogy ennél megalázóbb dolgot azért nehezen tudok elképzelni. Gratulálok hozzá! További munkasikertet, jó egészséget, egészséget és hosszú életet kívánok! Uh, a nézőknek elképesztően jó szórakozást mindehhez. Uh, a TV2 meg nyaljak ki a seggemet. Tehát, hogy ezt tudom mondani, uh, ettől nem lettünk bejebb, de... Uh, de benne, bennem az, hogyha én Rudolf Péter lennének, lennék, és meghívnának a TV2-be, nem tudnám összeegyeztetni, nem tudnám. Ugye én még abban a Magyar Rádióban nevelkedtem, ahol én egész máshol dolgoztam, mint a vasárnapi újság, és mégis én magyarázkodtam a vasárnapi újság miatt, mert, egyen, mert azt gondoltam, hogy én vagyok a Magyar Rádió, most nem úgy, hogy abban az értelemben, hanem, hogy felelősségem van mm. az iránt az intézmény iránt. Most most a Rudolf Például, pont nem jót mondta. Szerintem uh, ő nem menne be. A, szerintem is a Rudolf Péter szintén nem menne borcs. be. Uh, igen, szentem De de nem úgy értem. A egy a más műsorában. Tehát amikor a Majkától azt kérdezték, és a Majka azt mondta, hogy én nem szerepelek a híradóban. Igen, igen, igen. De tulajdonképpen mindenki azt mondja, a parancsra tettem, vagy én ellenkezőnek. Terházi Péter mondta azt, hogy de egy felületen jelennek meg. Ez semmilyen különbséget nem jelent. Tehát azt, hogy én, azt, hogy valaki beolvassa a híradóban azt, hogy nem tudom, Orbán Viktor tökéletes, majd egy perc múlva kezdődik a, az előadás. Az előadás azért jött létre, hogy az előző fél perc elhangozzon. Tehát, hogy szoros egy kapocs van a kettő között. Mind a mellett, hogy, hogy Érteni vélem, például Téla a, a hosszú évek óta tartó következetes kitartását valami mellett nem értek vele egyet. Tehát, hogy nem gondolom azt, hogy ez így bárkinek is jó volna. Ez mindenkinek kellemetlen. Neki is az. Biztos vagyok benne, hogy az. Mert nem egyszer kapja meg a kérdést, és nem egyszer kell válaszolnia. Ugyanúgy, ahogy mondjuk talán Majkának is van, hogy ez kellemetlen, ezt kevésbé tudom, kevésbé uh... Ismerem a, az ő bármiért. Kicsit egyébként úgy vagyok ezekkel az emberekkel, mint a Fradi -val. Én régen tudtam, hogy kidolgozik az rtl ben és tudtam, hogy kidolgozik a TV2-ben, de ezek így átmennek, a, a Fradiban pedig ma már olyan játékosok vannak akiket egyáltalán nem ismerek. Tehát valaki egyébként legutóbb egy sportközgazdás nagyon okosan mondta, hogy ma már az emberek nem is csapatoknak drukolnak, hanem játékosoknak, mert a játékos még tudják követni. a Tapattól meg nem, nem tudnak azonos, Valamilyen módon azonosságot vállal, miközben le, lehetséges és az már nem tudják elmondani. Én nem tudok már semmilyen összeállítást elmondani. Én, én most már ebből a szempontból egy kicsit kisestem a, a, a fociból, de a, a vonzalmaim a csapatok iránt még ettől függetlenül megmaradtak, úgyhogy én, én maradtam egy ilyen régi, régi kvalitású a, foci drucker. A magyar válogatott összeállítását sem tudnám elmondani, ha maximum ha a pisztoly tartanának a fejemhez, akkor azért csak összeszedném, de hogy... hogy mert hogy nem, nem egyes embereknek drukkolok akkor amit. Elnézést, a rossz én úgy tudom, hogy valamiféle Ilyen, ilyen izé feltételek vannak, ami alapján múltkor egy ilyen uh, szovjet tagköztársaságból való birkózóról írta meg az egyik sportuság, talán sportúság, hogy nagyon nehéz lenne megmondani, hogy hogy lehetett honosítani, hiszen egyáltalán nem beszél magyarul, senki nincs a környezetében, aki magyar, a felesége nem így született, egyebek. A rosszi nem tud magyarul, a felesége tudtommal nem magyar, hogy amikor egyébként valaki megkapja az állampolgárságot, akkor az azért van, mert el fog juttatni a válogatottat az Európa-bajnokságra, nem ez személyre szóló, vagy ez hogy az van? Van állampolgársági vizsga, de az van, hogy... A... De, de, de ahhoz jogosultság. Jogos. Kegyúri jog, kegyúri jog. De az van, hogy van kegyúri jog is. Tehát, Igen. hogy az ah, lehet Igen. adni is. Tehát, hogy ajándékba is lehet Igen. adni. Tehát van azért olyan az gondolom... törlő, mint a módszergából, is van olyan, hogy kegyúri jog, hogy annak is válaszolok, akik nem is kérdezik. Igen, így van. Igen. Igen. Igen. Igen. A... Igen, de a... azért... Most a... tisztul a kép? Nem tisztul a kép, hanem, hanem a szüleimet Magyarulik. akarom vissza. Igen, azt igen. És ugye én azt mondtam gyerekkoromban, hogy én soha se értettem, hogy mitől működik a világ. És ma működik a legkevésbé a világ ahhoz képest, hogy mióta élek, de működik. És mindig is Brooklyn nem tágul. Brooklyn nem. Budi De hát figyelj, az ember az egy elképesztően képes valami. Tehát, hogy a, a, a élnek emberek Izlandon? Mérélnek ha... emberek a sivatagban? Tehát, hogy, Izland nagyon szép. Tudom, hogy szép, de szép, A sivatag is szép, de élhetetlen. Hát, hogy hogyha élnek ott, akkor nem Idézője, idézője. Ez idézője, a idéző Magyarországon. Azt meg, hát az egy világ, világérthetetlenséget, igen. tehát hogy szóval nem, nyilván nem, de hogy szóval az ember az elképesztően alkalmazkodóképes valami, azért tart ott, ahol azért tud ilyen vírusszerűen szerte bárhol, Invasív. és egyszer csak invazív faj, igen, egy gonosz invazív é. faj, annyira, hogy nem sokára megyünk a Marsra is, és menni fogunk, ami szerintem egyébként piros autóval. Nem ez, biztos, és nem biztos, hogy baj. ez országonként hatózó, vagy, vagy ez mindenhol ugyanakkor? Az ember mindenhol ugyanakkor. Tehát, tehát, tehát ha elmegyek Ausztráliából, csak ez nekem jobb. Ha, nem, ha Ausztráliából visznek el, ha innen visznek el, ha Izraelből visznek el, ha Amerikából az visznek, az el, visznek el, te. koncentrációs táborba, nagyjából ugyanad, ugyanannyit fognak kivírni a különböző helyekről jött emberek. De ha máshova születek, vagy ne kérdezzek Azt mondom, hogy mindegy, szetete, nincs. mindegy hát, hogy az mindegy, mindegy, mindegy hogy, hogy, hogy fekete, mindegy, jó. hogy ázsiai, mindegy, hogy jó, az Ázsiainál nál, mit tudom én, az alkohol, az egy kicsit más, de hogy az, az is ilyen nagyon minimális uh, történet, de hogy alapvetően ugyanazt, ugyanazt bírjuk ki, Mínusz 30 foktól plusz 50-ig uh, Akkor Székely ember tragédiája. embertragédiája? Tehát az, ez az ember külcs? Igen. Kérdezték a gyerekek így a háború miatt, hogy Apa, most akkor mi lesz? És akkor én próbáltam egy tanácsot adni, hogy fiam, először lapulsz, aztán futsz. Mert a túlélésre kell törekedni. És az a legfontosabb szerintem a lapulás. Ott a lapulás, már ha hát visszafelé, visszafel, akkor előnek. Igen, hát, igen, hogy igen, igen, igen. Visszafelé szemből. És nem az, az van, a... hogy oda megyünk, ahol nem lőnek, vagy előbb mindenhol lőnek? előbb mindenhol lőnek. Mindenhol lőnek. Második világháború. Igen. Ott hova, hova? Ugye nagyon vicces, hogy itt szomorkodunk, szomorkodunk. Kit érdekelt Hegyi Karaba? Most komolyan. Ki a francot érdekel Hegyi Karaba? Engem mindig, én, engem mindig kíváncsisággal töltöttem. Milyen lehet? Milyen lehet Hegyi Karaba? Igen, igen az az erieket, Igen. Őket igen. leszámítok. Kit érdekel? Igen. És kit érdekel, hogy fog -e találkozni, mire adásba kerülünk, ez elvileg holnap kerül adásba, tehát kedden hogy Orbán Viktor találkozik-e Putyinnal Kínában. Fontos, nem fontos, egyedüli európai vezetőként. Fontos, fontos, talán. Egyébként azt... Sz... Hát, azért attól félek, hogy ez nagyon... Nem tudom, megvárom a holnapi napot, de nagyon súlyos, ha belegondolsz. Mit mutat? Például a, a népének azt mutatja, hogy van benne túlélési ösztön. Mert híz Kína, be, most puszilja... Ö, és nem is lehet letagadni azt, hogy a túlélés ösztön erős benne, mintán Putyin lesz ugye a béke megteremtője, jól látom így a Hamasz izraeli konfliktusban, például demokratikus jogokról beszél, a népírtás ö, fantasztikus, hogy nem szabad népet írtani. Hát a hogy a második világháború alatt miért nem tudott -e párhuzamosan egy harmadik lenni, mert akkor hogy felmagasztosulhatott volna a ha Hitler ha közbeavatkozik? Tényleg? Igen. Tényleg? Ez nagyon jó gondolatok. Csak azért mondom, hogy... Majd a harmadik jön egy negyedik is. Hát a... igen. igen. Igen, tényleg az történt, hogy még, amikor megindult a második világháború, akkor jött a harmadik is, csak ezek így össze mosódtak. Igen. Össze Én kész, én meg vagyok semmisülve. Nem csak te a nézőink is, tehát a, a, a én csak az... <laughs> Ez Aki minket néz, az nem szereti az életet. Itt hagyjuk abba? Hát szerintem igen. Ne játszunk a kottájukból. Na na, a kottájukból. Na na, a kottájukból. Na, András, nyomj egy gombot.